Кетливим жестом, в якому я мала побачити її поразку, вщипнула вона мене за щоку і сказала «А це вже ти сама можеш зрозуміти» і пішла, полишивши мене саму. Цього року Мішель в школі вже не було, а то я змушена була б усе їй розповісти, від чого душа вже зовсім переповнилася б неспокоєм. Ще рік тому, коли я вигадувала дівчатам всякі баячки, мені було так вільно і легко. А тепер я стала нареченою, а разом з тим і боягузкою. Дівчатам, які мене вітали, я стримано дякувала, а вже тих, котрі набридали мені своєю увагою, я вперто не помічала. Тільки одна з них могла розраховувати на мою прихильність – донька лікаря Вірменена, котрий був з наших країв. «На недільні дні я лишалася в пансіоні. За три місяці я щось тричі всього з'їздила додому. Моя впертість, причини якої я й сама не знала, страшенно дратувала тітку Бесіме та Неджмія. А вже Кямран розгубився і зовсім. Він не знав, що йому й думати. Спершу він щотижня приїжджав до мене. Хоча сестри й не наважувалися вголос заперечувати проти цих відвідин, але в душі такі зустрічі з нареченою школяркою вважали мало нескандальними. І коли повідомляли мене, що кузень чекає в парлуар, то насуплювались. Я виходила і навмисно не зачиняла двері, а засунувши руки за шкіряний пояс шкільної сукні, схилялася на одвірок і так розмовляла хвилин з п'ять. Кузень час від часу пропонував мені листуватися, але я відмовлялася бо сестри, мовляв, мають звичку знищувати листи, передчасно давши їх тим, хто знає турецьку, щоб прочитали. Якось в один з таких візитів між кузеном і мною сталася не зовсім приємна розмова. Кямран розсердився, тому що я стою далеко від нього, і хотів силою зачинити двері. Та ледовно він підійшов, як я вихопила з кімнати, і сказала, «Кямране, прошу вас!» Чи знаєте ви, що в цій кімнаті стільки очей, скільки щелинок в стінах?» Кемран зупинився. «Але ж, Феріде, ми заручені!» Я знизила плечима. «У та -то й вся справа. Чи ви хочете одного чудового дня почути таке? Даруйте, але ви занадто часто відвідуєте нас. Пам'ятайте, що це пансіон!» Кемран пополотнів. З того разу він більше не приходив до школи. Це недобре було з мого боку, але що я мала робити? Мені було нестерпно тяжко повертатися від нього в клас і бачити, як усі поглядають на мене. Але я хотіла розповісти щось інше. Ах так. Якось донька того лікаря-вірменена повернулася після неділі з дому і сказала мені, «Кажуть, що Камранбей Бей їде в Європу. Чи правда?» Я розгубилася. «Звідки ти знаєш?» «Тато казав, що твого кузена викликає до себе в Мадрід дядько». Моя гордість не дала мені сказати, що я нічого не знаю, і довелося збрехати. «Так, є така думка. Невеличка мандрівка. Нічого собі невеличка, коли він має працювати там секретарем посольства. Але він буде там недовго». На цьому наша розмова закінчилась. Батько моєї подруги часто бував у нас вдома і вважався родинним лікарем. А отже, його новина була правдоподібна. Але чому ніхто мені про це не каже? Я підрахувала, що вже ось 20 днів з дому немає нічого. Тієї ночі я довго не могла заснути. Мені було соромно, що я так довго тримаю Кямрана на відстані. Але гнівалася ще дужче. Бо таку важливу звістку він повинен був мені сказати. Адже врешті-решт ми зв'язані одне з одним. Наступного дня був четвер. На дворі розгодилося, і після обіду ми влаштувалися йти на прогулянку. Та в мені все вирувало. Згадка про те, що доведеться лишитися й цю ніч лише своїми думками, налякала мене. Я пішла до директриси і відпросилася додому». Мовляв, тітка хвора. Директриса погодилася з умовою, що до станції Яренкої я піду разом з однією вихователькою, котра, на щастя, саме їхала в картал. Коли я своєю маленькою валізкою нарешті підходила до будинку, вже споночило. На воротах мене зустрів наш пес. Він був дуже старий, та ще більше хитрий і улесливий. Собака знав, що в моїй валізці завжди щось є – і через те він кинувся мені під ноги, Грайливо потупцяв, ставши на задні лапи, Мабуть, хотів ткнутися мордою в груди. Через нього ніяк було й пройти. З цей час за дерев вийшов кемран. Я присіла, схопивши пса за передні лапи, Щоб не забруднив мене. Пес роззявив свою пащеку і вивалив язика. Ну, геть наче сміявся. Я охопила його за ніс, і ми почали гратися. Коли Камрян підійшов, я сказала йому, наче зробила якесь відкриття. «Гляньте, як він сміється! А яка пащека! Справжній крокодил! Хіба ні?» Кемран глянув на мене і гірко всміхнувся. Я покинула собаку, обтрусилася, а потім витрала хусткою руку і подала її кузеневі. «Бонжур, Камрян! Чи здорова мати? Я гадаю, все добре!» Кемран здивувався. Мати? Ні в року? А що тобі сказали, ніби вона хвора? Так, я почула, що вона не здужує, і занепокоїлась. Не чекала вже й неділю, приїхала мерші. Хто з тобі таке наблакав? Лікарева донька. Лікарева донька? Так, ми розмовляли. І вона, до речі, сказала: До вас викликали татуся, часом не тітка твоя занедужала. Кемран ще душа здивувався. Вона, мабуть, помилилася. Останнім часом лікар до нас не приїжджав. Ні до матері, ні до когось іншого. Я вирішила не затримуватися більше на цій делікатній розмові і відповіла. Ну, я рада. А то так сполошилася. Дома всі? Я підняла з землі валізку і хотіла була вже йти до хати, як Кямран ухопив мене за руку. Ти так хапаєшся, Феріде, Наче втікаєш. Що це ви взяли? Просто боти тиснуть. А власне, хіба ми не разом ідемо до хати? Так, але тоді нам доведеться розмовляти при всіх. А я хочу бути тільки з тобою. Я хотіла вгамувати хвилювання І посміхнулася. Ваша воля. Мерсі. Тоді, коли хочеш, не будемо нікому показуватись на очі і підемо погуляємо в саду. Кемран міцно стискав мої пальці, наче боявся, що я втечу. В другу руку він взяв мою валізку. Це вперше після наших заручень ми йшли поруч. Серце в мене калатало, ніби у впійманої пташки. Навіть якби він і не тримав так міцно, я, здається, все одно не могла б втекти. Ми вже були край саду, а ще не промовили й слова. Кемран був засмучений, дуще, ніж я собі думала. Що сталося за ці три місяці, я не знаю, тільки зараз я відчувала себе винною за той холодний тон, яким зустрічала Кемрана останнім часом. Була вже зима, та вечір випав тихий і лагідний, Лиси гори зайнялися червоним світлом, і, може, ця краса призвела мене до того, що я так швидко почала Каєтеся в собі Мені конче треба було сказати йому щось Втішити його Але я ніяк не могла придумати Саме що Посидьмо трохи Запропонував Кямран Як хочеш Вперше по заручинах Я сказала йому ти Незважаючи на свої штани Кемран сів на голий камінь Я відразу ж охопила його за руку І поставила на ноги «Ти й так слабий. Хіба можна тобі сідати на сирий камінь?» Я скинула з себе темно синє пальто і прослала на камені. Кемран не вірив своїм очам. «Що ти робиш, Феріде?» «Здається, тепер мій обов'язок дбати, щоб ти не захворів», – відповіла я. Цього разу кузен вже найняв віри своїм вухам. «Що ти кажеш, Феріде? Невже це ти кажеш мені?» «Я вперше чую від тебе такі ніжні слова!» Я схилила голову і мовчала. Кемран узяв з каменя моє пальто і почав гладити гудзики. Комір, наче пестив їх. «Я хотів докоряти тобі», – сказав він, – «але тепер уже забувся». «Але ж я нічого такого не зробила», – отказала я, не зводячи очей а він не наважувався навіть підступити ближче, наче боявся, що я знову стану дикункою. А я гадаю, Фериде, що ти зробила навіть дуже багато, адже ти раніше уникала мене. І я вже навіть зневірився, думав, що міжган помилилась. Мамоволі я всміхнулася. Кемран запитав, чому. Я не хотіла казати, але він так просив. Якби Міжган помилялася, — відповіла я врешті, відвівши погляд в бік. — Нічого б не було. — Що це означає? Ти не стала б моєю нареченою? Я заплющила очі і двічі кивнула головою. — Ферідея, Люба моя! Його голос прилетів нали мною, мов вітровій. Ще й досі в моїх вухах звинять ті слова. Я звела на нього очі і побачила як у нього на очах забриніло дві великі сльози. ти за одну мить зробила мене таким щасливим, що я й перед смертю згадаю цю хвилину і заплачу. Тільки не дивися так. Ти ще дитина, тобі цього не зрозуміти. Я вже все забув. Кемран взяв мене за руку. Я не рвалася з рук, але мене здушили сльози, і я залилася ними. Я так плакала, що Кемран налякався. Ми йшли додому, а я плакала, плакала, аж захлиналася. І Кемран вже не наважувався доторкатись до мене. Я розуміла, що він і так заспокоївся, від чого й самій стало радісно. Біля хати я сказала, «Ти підеш перший. Я вмиюся біля басейну. Бо що скажуть вдома, коли побачать мене з таким лицем?» Немов тільки-но не згадавши, запитала в Кемрана. «Чи правда, що ви їдете в Європу?» «Така думка є», – отказав він. «Врешті це не моя думка. Вона швидше належить моєму дядькові, що в Мадриді. А ти звідки чула?» Я ледь знітилась, але відповіла. «Лікарева водочка сказала». «Хм, «Як багато новин приносить тобі лікарева водочка Феріде». Кемран уважно подивився мені в лице. Я почервоніла і одвернулась. «А чи не є ота хвороба моєї матері за чіпкою?» «Феріде, кажи правду. Ти не тому приїхала?» Кемран підступив до мене, хотів погладити по голові та злякався, що зіпсує наші вже добрі стосунки. А я, до речі, почала вже й звикати до нього – «То я здогадався?» – запитав він ще раз. «Я відчула, що можу зробити його щасливим!» – і кивнула головою. «Так! Як чудово! Невже моя доля так змінилась з вчорашнього дня?» Кемран обіперся руками обкрісло, на якому я сиділа, і схилився наді мною. «Я була оточена з усіх боків. Це було мудро придумано». Адже він наближався до мене, не торкаючись руками. Я, мов їжачок, згорнулася в клубочок і щулилася до спинки крісла. Увібравши в себе плечі і, мовби граючись, накрила обличчя хусткою. Його лице було вже зовсім близько. То що ж пропонує дядько? хутко запитала я кузена. Щось неможливо. Він хоче взяти мене до себе секретарем посольства, бо вважає великою вадою, коли чоловік не має якогось фаху або посади. Дядько пише, може в майбутньому і Феріде використає цю дипломатичну місію і теж приїде в Європу. Ну і так далі. Наша розмова стала серйозною, і Камран, знявши облогу, випростався. Я відразу ж стала на ноги. Ми вели розмову далі. «А чому ти вважаєш, що це щось неможливе?» запитала я. «Хіба тобі не хочеться поїхати?» «Я не про це. Справа в тому, що тепер я вже не можу сам вирішувати це питання. Все, що стосується мого особистого життя, ми повинні обмірковувати вдвох. Чи не так? Тоді ти можеш їхати». «Отже, ти згодна, щоб я їхав із Стамбула?» «Ну, коли чоловік має набути якогось фаху. А ти на моєму місті поїхала б? Думаю, що поїхала б. І гадаю, що ти теж повинен поїхати. Треба сказати, що ці слова говорили тільки мої губи, а все в мені кричало зовсім інше. Тільки я не мала права вимовляти це в голос. Бо як відповіси людині, котра тебе питає, чи можу я лишити тебе і поїхати? Камараною було, мабуть, прикро, що я так швидко погодилася на розлуку. Не дивлячись на мене, він ступив щось двічі туди-сюди і ще раз запитав. «Отже, ти вважаєш, що я повинен погодитись?» «Так!» Він зітхнув. «Тоді ми ще подумаємо. Ми маємо ще час, щоб вирішити остаточно». Серце мені тенькнуло. «А може оце...» Ми ще подумаємо, не означає, що все вирішено. Але від мене завжди вимагали говорити розсудливо, як дорослій, і я промовила. Я гадаю, що не варто довго думати. Дядькова пропозиція і справді чудова. Невеличка мандрівка, непогана справа. Феріде, ти думаєш, що моє відрядження триватиме недовго? Звичайно. це ж не вважається довго, коли якихось там... Два, три або й чотири роки, і оком не моргнеш, так швидко пролетять. До того ж ти приїжджатимеш час від часу. Я так легко рахувала на пальцях. Раз, два, три, чотири. А вже за місяць ми проводжали Кемрана до пристані Галата, звідкиля відходив пароплав. Усі родичі вітали мене з цієї нагоди, тим більше, що це я вмовила Кемрана їхати в Європу. Сама тільки Міжган була незадоволена, про що й написала мені в листі. «Ти недобре зробила, Феріде», – писала вона, – «Де твій глузд? Адже ваші найкращі роки проминуть у розлуці, а чотири роки – то не жарт». Та чотири роки проминули справді швидше, ніж вона думала. Кямран повернувся до Стамбула разом з дядьком, бо той вже залишив свою роботу а я місяць тому закінчила пансіон. Закінчити пансіон? Поки я там жила, то дала цьому похмурому будинку прізвисько – Голубник. День, коли я вирвуся на волю, хоч з яким-небудь дипломом буде для мене святом звільнення, – казала я. Аж ось одного чудового дня двері Голубника відчинилися, і я вийшла на вулицю. На мені було все нове – чаршаф і черевички на високих підборах, від чого я стала вищою. Це мене дивувало, і я розгублена не знала, що й робити. А тут тітка Бесіме заходилася ще й готуватися до весілля. Це вже зовсім збило мене з пантелику. Садиба була повна якихось людей. З ранку до ночі товклися тут фарбарі, теслі, кравці – а до того ж з'їжджалася рідня. І всі щось робили. Одні вже тепер писали запрошення на весілля, інші бігали по базарах та крамницях, закуповували все завчасно, а інші сиділи та шили. Я розгубилася вже вкрай, отож тільки й та заважала людям працювати, адже безглузних чинків мені ще й досі не бракувало. Мабуть, це був останній приступ мого божевілля. Як і раніше, я все ще водила за собою ватагу дітей, що поз'їжджалися сюди з батьками. Після нас усе в садибі стояло до гори ногами. Кухню теж саме мазали. В будинку ж скрізь був ремонт, і кухареві Ніду було й приткнутися. То він розташувався посеред саду в наметі і варив їсти на повітрі. Якось надвечір я помітила, що він порається Коло і в моїй голові відразу ж засів шайтан Агей, гей, малюки!» – сказала я «Поховайтеся за курник і сидіть тихо, а я поцуплю кожики і принесу вам» Не минули п'яти хвилин, як я несла моїм маленьким друзям повну тацю солодощів Найкраще було б, якби я роздала дітям ласощі і порозганяла їх по всьому саду А тацю сховала в курник я цього не зробила, бо не думала, що кухар, запримітивши крадіжку, щинить гвалт на весь сад. «Присягаюся Аллахом і всіма святими!» – почувся вже за хвилину від намету несамовитий крик. «Що я переламаю злодіїв і всі кісточки?» Малюки поперелякувалися і кинулися в розтіч. Я не знала, як їх заспокоїти. Хоча вони добре й зробили – бо кухар уже все одно пронюхав, де ми сиділи, і кинувся з ополоником в руці до нас. Та невдовзі зрозумів негідник, що тут верховодила я, і, полишивши дітлашню, кинувся за мною. Та тільки ж спіткнувся й упав, від чого ще душа розлютився. Цей кухар працював у нас недавно, і мене не дуже знав. Впіймає, то не питатиме, хто ти і що, а разів за два ополоником уперіщить. До хати втікати було ніяк, ото я, репетуючи, побігла на дорогу. Слава Аллаху, мадмуазель Кравчиха з своєю помічницею Дільбер вийшли в сад подихати свіжим повітрям, бо працювали з самісінького ранку. З криком «Рятуйте!» – я кинулася Кравчисі на шию, а потім сховалася за спину. Дільбер хотіла була вихопити в кухаря ополоник і закричала – «Що ти робиш, ащебаше? Здурів чи що? Та ж це ханим наречена!» Іншого разу Дільбер попала від мене за слово «наречена», але тепер я була така наполохана, що крикнула одразу й собі «Аллахом присягаюся, ащебаше! Я наречена!» Такої впертої та бездумної людини, як цей кухар, я ще не бачила. Він не вірив. «Еге!» – промовив кухар – «Хіба може бути наречена злодійкою?» Правда, трохи згодом докумекав, що може. І сказав, «Коли так, то славно дуже. Тільки хай наречена купить мені нові штани. Бачиш, на коліні порвав через тебе». Він, падаючи обідрав, був ще й носа, та, слава Богу, за це віддяки вже не просив. Зате я попросила всіх, щоб нікому про цю подію не розповідали. Але, звісно, річ. Про комедію невдовзі знали вже всі і не раз за обідом посміювалися, позираючи на мене. До весілля залишалося три дні. І одного вечора, коли я з дітьми плигала біля садових воріт через мотузок, на мене знову налетіла навала. Цього разу в наступ пішла сама мадмозель Кравчиха, котра порятувала була мене від кухаря. Стара дівка, 60-літ. Уже тридцять років обшивала наш дім. І весь час я знала її як надзвичайно порядну людину. Та цього разу не витримала й вона. Прошу вас, мадмуазель, за кілька днів ми вже зватимемо у вас мадам. Хіба ж так можна? Вже півгодини я шукаю вас, щоб поміряти сукню. Та це ще й нічого. З кравчихою разом прийшла й насуплена тітка Бесіме. А це вже не віщувало добра. І якби я почала відмовлятися, тітка безперечно підтримала б кравчиху. «Пардон, мадемуазель», – промовила я, – «я ж була тут». «Та якось не почула, запевняю вас». Але не витримала тітка, і взявши мене за підборіття, злегесенько ляснула по щуці, які завжди, коли хотіла дорікнути. Дитино моя», – сказала вона – Хіба ж ти через свій сміх та крик почуєш когось? Я вже боюся, щоб ти і на весіллі не утнула чогось перед гостями. Хоча я всі ці дні би шкотувала ще більше, ніж раніше. Та мене бентежило якесь хвилювання. Хотілося ласки і ладу. Тітка все ще тримала мене за підборіття. Я ледь підняла поділ і схилилася в реверансі. «Не турбуйтеся, тітонько. Вам лишилося небагато потерпіти, всього три дні, а там ви станете мені вже не тільки тіткою. І можу запевнити вас, Феріде не наважиться непокоїти поважно ханиме Фенді такими пустощами, якими так топікала тітця бисіме чаликушу». Тічені очі наповнилися слізьми. Вона поцілувала мене в щоку і сказала «Феріде, я завжди була тобі матір'ю, нею і залишуся. Я зворушена і схвильована схопила тітку за руки і теж поцілувала в щоку. Коли мадмуазель підняла на руках мою білосніжну, майже готову сукню, я відчула, що червонію. Я цілувала всіх, хто був у кімнаті, і благала, «Прошу вас, залиште мене саму». Я не можу одягнутися, коли всі дивляться. Уявіть собі, як Чаликушу одягне довгу сукню і стане павою. Сміх же який. Я й сама, мабуть, не втримаюся. Скільки я просила, мовляв, буду в своїй звичайній сукні. Та тільки хто зважає на моє горе? Коли мадмуазель несла сукню, мені здалося, що хтось ловить мене, і я... Зіщулившись у куточку, затремтіла, мов листочок. А за дверима голосували і хотіли в будь-що Ще трошки, прошу вас, я вас покличу, просила я. Але вони не вірили і тиснулися в двері, мабуть, боялися, що я покличу їх після того, як роздягнуся. Поміж мною і ними почалася боротьба, повна хвилювань. Вони, малі, старі, Сміялися, тиснулися у двері, Голосували, А я намагалася втримати їх. Збіглися з надвору діти І, високуючи залізними підківками, Горлали. «Облога, облога, війна!» На цей крик збіглася вся садиба. «Стривайте!» – кричала за моїх плеч Мадмуазель. «Не заходьте! Сукня ж порветься!» Аж все стихло. Почулися кроки. «Відчини, Феріде! Це я! Мені ж не забороняється! Я прийшов тобі допомогти!» Я мало не збожеволюла. «Хай заходять усі! Це нічого!» – крикнула я. «Але ти? Ні! Аллахом присягаюся! Я заплачу! Будь ласка, не заходь! Прошу тебе!» Але Кемран, незважаючи на мої благання, навалився на двері, Аж обидві половинки розчинилися. Я зойкнула, обхопила якесь пальто і, закутавшись ним, кинулася в куток. Мадемуазель вже не притомніла і рвала на собі коси. «Пропала сукня!» – стогнала вона. А Кямрам потягнув край пальта і усміхнувся. «Феріде, час уже визнати свою поразку. Розкутайся, хай і я побачу». Я сиділа мовчазна й пригнічена. Кемран трішки почекав і повів далі: Феріде, я щойно з вулиці, так стомився, не треба так. Мені так хочеться побачити тебе в новій сукні, що я не витримаю і розкутаю тебе силою. Рахую до п'яти раз, два, три, чотири, п'ять. Кемран намагався лічити. Якомога повільніше. Та, промовивши п'ять, він швидко потягнув пальто за край і побачив моє заплакане обличчя. Розгубившись, він ледве повиштовхував усіх з кімнати і зачинив двері. Мадузель від подиву слова не могла промовити. Кемрандже був у близькому до того стані. Нарешті він обізвався знічено й журно. Даруй мені, Феріде. «Я хотів з тобою трохи пожартувати. Думав, що маю право. Але ти ще й досі, дитя. Ти пробачиш мені?» Я все ще кутала голову пальтом. «Гаразд, але ти зараз же вийдеш». «З тією умовою, – вхопився він за мої слова, – що чекатиму на тебе край саду біля того каменю. Пам'ятаєш, якось у чотири роки тому ми помирилися там». Чи не зробити нам сьогодні цього самого? Ти обіцяєш?» Я вагалася, але промовила. «Гаразд, я прийду. А зараз йди». Бідна мадмуазель боялася навіть обізватися до нареченої з такою вкрай дивною вдачею. Мовчки роздягла вона мене, і я знову вбралася в свою коротеньку рожеву сукню, на яку одягла ще чорний школярський фартух. І навіть не глянувши на міжган, я кинулася до себе в кімнату і довго вмивалася холодною водою, аж поки не відійшли очі. А коли вийшла в сад, вже поночило. Треба було підійти до Кямрана, щоб ніхто не помітив. Я прикинулася, ніби йду, як завжди, на прогулянку. І пішла повз кухню, де перемовилася з кухарем, а потім подалася до воріт. Я хотіла спершу замести сліди, а вже тоді йти до каменю. Але... Біля завжди зачинених воріт я побачила раптом високу жінку у чорному чаршафі. Лице приховувало вуаль. Жінка мала такий вигляд, наче хотіла про щось дізнатися, та заходити в двір не наважувалась. Кямран давно вже чекав на мене, а я все ще була тут. Я боялася, що біля воріт стоїть якась знайома, і тоді мені доведеться порозмовляти з нею, а отже затриматися знову. Тому я хотіла вже йти в сад, як жінка гукнула. «Кючок, ханим, вибачайте, що потурбую вас!» Що я мала робити? Отже повернулася знову до воріт. «Будь ласка, ханим ефенді, я вас слухаю!» Це дім померлого Сейфеті на Паші, чи не так? Так, пані, тоді я маю одне прохання. Прошу, пані, мені треба поговорити з пані Феріде. Я, щоб не засміятися, нахилила голову. Уперше в житті мене було названо пані. Тільки як сказати, що пані Феріде, це я. Все ще не наважуюся я кусала губи і так відповідала. Гаразд, ханиме Фенді, заходьте, будь ласка, а там запитайте в будинку, і вам покличуть пані Феріде. Жінка увійшла і стала біля мене. Як добре, моя дитино, що я вас зустріла, я буду вас прохати, щоб допомогли мені. Ви будете свідком моєї розмови з Феріде Ханим, але більше ніхто не повинен про це знати. Я сподовом глянула її в обличчя, але пітьма і чорна вуаль приховували жінчине обличчя. Я ще вагалася, але все-таки промовила. «Ханим Ефенді, я вам не сказала, бо одягнена або як, але Феріде я сама». Жінка ледь захвилювалася. «Ви та Феріде Ханим, з якою одружується Кямрен Бей? Тут тільки одна Феріде». Усміхнулася я. Жінка в чорному чаршафі мовчала. Ще недавно вона так нетерпляче хотіла побачити Феріде, а зараз стояла, мов копана. В чому справа? Може, вона не вірила, що я Феріде, а може, щось інше. Намагаючись приховати свою цікавість, я сказала слухаю вас, ханими Фенді. Але вона і далі мовчала. Мені впала в око лава між деревами, і я запропонувала, коли хочете, ходімо туди, там ніхто нам не завадить. Ми сіли. Вона все ще мовчала. Та ось, здається, наважилася, бо рішучим рухом відкинула вуаль, і я побачила розумне нервове обличчя. Воно було смертельно бліде, хоч на дворі вже й споночило. Жінці було десь 30 років. «Ферідеханим!» – почала вона. «Я прийшла сюди за дорученням моєї давньої подруги, але й не сподівалася, що завдання, яке я на себе взяла, буде таке тяжке. Щойно я прохала вас покликати Ферідеханим, а зараз мені хочеться тікати». Мене пройняло тремтіння. Закалатало серце, але я відчула, що коли не поведуся сміливо, вона нічого не скаже і втече. Я намагалася промовити спокійно. Ханиме, Фенді, місія є місія. Треба бути сміливою. Чи ваша подруга знає мене? Ні. Правильніше б сказати, вона тільки знає, що ви наречена кемранбея. А його вона знає? Мені теж забракло сили запитувати далі. Я вмирала. Мені треба було все знати. Та якби жінка пішла, зупиняти її я, мабуть, не стала б. Слухайте, ви не знаєте, Фериде чому я вагаюся. Я сподівалася зустріти дорослу панну, а побачила школярку. Я боюся, що моя розмова занадто вплине на вас». Це мене стримує. Вона мене жаліла. Це дій наломане і додало снаги. Я встала на ноги, притулилася до дерева, обхопила його руками і спокійно мовила, навіть наказала: "Нащо в таких випадках вагання? Я бачу, що розмова не як важлива, а тому краще відкиньмо жаль і будемо відверті". Моя рішучість вплинула на жінку. І вона, трохи оговтавшись, запитала «Ви дуже любите Камран Бея?» «Ханим Ефенді, я не розумію, хіба це стосується вас?» «Мабуть, стосується, Феріде Ханим» «Я вже сказала вам, Ханим Ефенді, що у нас нічого не вийде, якщо ми не розмовлятимемо відверто» Гаразд, хай буде так» Я змушена повідомити, що К'ямран Бея любить іще інша. Що ж, це можливо, ханиме Фенді, К'ямран – юнак обдарований всебічно. Не бачу нічого дивного, що його вподобала якась інша. Я вже відчувала, що цього тихого літнього вечора, коли навіть листя на деревах не шелестіло, несподівано налетів буревій. І я не знаю, звідки в мені взялася ця сила – щоб боротися з бідою. Останні слова я сказала навіть з посміхом. Жінка не встала, а лише трохи випросталась, і нервовим рухом поправивши чаршав, стиснула потім руками краї лави. А я зрозуміла, що зараз вона вирішила вже все розповісти. Якось машинально, хапливо, голосом майже безбарвним, вона сказала на перший погляд ви здалися мені дитиною, але тепер я бачу перед собою гарну дорослу дівчину. Камренбей, Бей, на жаль, не оцінив вас належним чином. Хоча хто знає, може він не оцінив та тільки здався на мінливу звабу. Коротше, два роки тому він познайомився в Європі з моєю подругою, про яку я вам вже розповідала. Не знаю, чи варто вам розповідати всі подробиці. Я кивнула головою. Так, мені треба переконатися, що все це правда. Мою подругу звати Мюннавер. Її батько дуже наближений до султану. Одного разу вона вже була закохана і одружилася з тим чоловіком, та не стала з ним щасливою. Захворіла, і лікарі порадили їй поїхати в Європу. Там була вона вже майже очуняла і влаштувалася їхати додому. Та сталося ось це. Приїхав у Швейцарію кемеранбей. Не знаю, відпочивати, чу відрядження, тільки зустрілися вони там. Він їхав у Швейцарію на тиждень, а пробув там два місяці. Здається, мав з того навіть службові прикрощі. З вашого дозволу, одне питання – урвала я розповідь. «Навіщо хоче ваша товаришка все це мені доповісти?» Жінка встала і стиснула руки. «Мені важко сказати щось. Зараз вона на становищі вашої конкурентки. Що ви? Хай вас Бог милує!» Але ж це так, Феріде ханим. Вона непогана людина, дуже вразлива. Зустріч з Камеран для неї не роман, вона мала надію на одруження. А чия вина? Кемеран беє. Він приховував, що заприсягнувся інший. Я мусила взяти на себе цю недобру місію через те, що боюся, щоб ця вразлива істота не вмерла. Помре, як не одружиться з ним? Не хочу казати неправду. Так, помре, якщо я не принесу їй втішної звістки. Жаль бідолашної. Обох вас жаль, правду кажучи. Я рвучко захистилася рукою, наче хотіла дати зрозуміти цій жінці, що вона далеко зайшла. Не чіпайте мене, сказала я й засміялася. Зараз думайте тільки про неї. Чому, Фередеханим? Ми з Мюневер, і справді давні товаришки, але ви теж гарна дівчина, і мені вас також жаль, бо і ви нітрохи не винні. «Я не дозволю вам цього, і вважаю, що говорити нам вже нема про що», – урвала я її слова суворим і рішучим голосом. Під час розмови жінка кілька разів розкривала свою сумочку, певно хотіла щось дістати. А побачивши, що я не маю наміру більше говорити, вона вийняла зім'ятий папір і подала мені. «Фериде ним. я боялася, що ви мені не повірите». І тому захопила ось це. Спершу я хотіла відхилити руку з листом, але потім подумала, що це було б неправильно, і злякано вхопилася за нього. Коли хочете, я залишу його вам. Опісля прочитаєте. Він уже не потрібен моїй подрузі. Я знизила плечима. Мені він теж не потрібен. А для вашої подруги все ж таки пам'ять. Хай краще буде в неї. Я тільки з вашого дозволу худко перегляну його. Було вже поночі. Я вийшла з затінку дерев на стежину і піднесла листа до очей. «Моя жовта квітко», – починався лист знайомим почерком. Далі йшла низка літературщини, такого плану, що як чисте ранкове світло заливає землю, так і жовта квітка осяяла йому душу своїм промінням. В мені жила якась незрозуміла радість, перечуття чогось незвичайного, що повинно було зі мною статися. І нарешті сталося, перечуття справдилося. Одного вечора в саду електричне світло вихопило жовту квітку. Я бігала очима по листу, а рядки зливалися докупи. Адже було вже темно, я не запам'ятала всього, а тільки оці останні рядки, що й досі в моїй пам'яті. Я прочитала їх кілька разів. Серце моє було порожнє, у мені жила спрага кохання, і коли я побачив перед собою вас, струнку і блакитну оку, все довкола залили інші барви, ніж досі. Жінка підійшла до мене і тремтячим голосом сказала «Ферідеханим, я завдала вам болю, але повірте, що...» Я стрепинулася, подала листа і не дала докінчити їй слова. «Звідки ви взяли? Мені зовсім не гірко. Сталося звичайно. Я вам навіть вдячна. Ви мені сказали правду» а зараз я з вашого дозвілу піду. Ледь кивнувши головою, я пішла до хати. Та ось жінка гукнула. Феридеханим, ще одну мить. Що ж мені сказати, подрузі? Скажіть, що свою місію виконали, а більше нічого їй не треба знати. Ось і все. Жінка говорила ще щось, та я вже не чула. Тихо сховалася за деревами. Не знаю, скільки чекав на мене Камран біля того великого каменю, якому не судилося стати свідком нашого ладу. А Камран, мабуть, був вражений, коли, стомившись чекати, прийшов у мою кімнату і прочитав кілька рядків на аркуші і шкільного зошиту. Камран биє Фенді. Мені все відомо про ваш роман із жовтою квіткою. Ми не побачимося до смерті. Я ненавиджу тебе, Фериде.